يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عزيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَهْرَى فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرَعُنَا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ <تصفيق> سُرِ بَكَرَى پَ اَتِبَار دَ مَزْمُنْ سَرَى سَلُورْهِ چیدی صورت کی سلور اہم خبر بیانی دو دو اصولنا او دو دو د اصولنا اثبات دوحید او اثبات دو رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دو یو جهاد فی سبيل الله تعالی او دویم انفاق فی سبيل الله تعالی دا داوا او مقصد د سوره بکر یو دا مون ویلو چې دا سورته په اعتبار د مضمون سره سره سلور هسته دی او ول یسک یم ایتونا او بدی کی اسباد د توحید دویم احسا تر ایک سو پورې ستا ساٹھ او پدی کی ازباد در رسالت در احسا تر دو سو ترپ بنا پوری پدی کی بیان در جہاد فی سبیل اللہ او سلورم احسا تر اخیر پوری او بائی کی انفاق فی الله اللہ کمچی اول حسان تر چیانوے پوری وا دادری بابو نوا اول باب کی شلایاتুনা بیان ددریو ڈلو او داگې مثالুনা دویم باب کې مساله د توحید پاگیا دله عقلیا زجر منکرین او بشارت منون کوتا او بیان د سلوور نیامتونو تنوی ما پیدا ورزما عبادت میک د زما کې فائدې مستا سيزونه مستا فائدې لګر زولی ولي نه منی تا ته इज्जत پټول عالم کې اور کو ول اعتزام یاسان نه منی استاګ نکنه غلطیو شو هغه من ورته معاف کا د بنیاب بنی اسرائیل نه خطاب خاصو کو بس د خطاب عام نه د ریبلتای د ذکر کې تحریف حق او تر کې د الله د حکم مضمون بدلول کتمان حق حق پټول او تر کې عمل بللو به مسالې کولې خپل به عملي کولې مقابله کې درې خصيفات د مومنانو ذکر کله صبر علالمصائب اقامه الصلاه او ایمان بالاخره چې مؤمن باندې بتکلیف با راځي دې وسوار کای او کله چې د باندې تکلیف راشي نو دې الله یادی موز بکای او ځان تب اخرت مګه لکای چې دنیا کې مې دغلیف تیر کو ان شاء الله د دې مزدورې و مالې قیامت کې ملاويږي د آیت نمبر 48 نه شپخې دابات شروع کله مونږه اول خطاب کې اتنی او دو عذابونه ذکر کړي یو نيامت نجات من فرعون چې ما د فرعون نتاول نجات درکو بیا تاسو نه مې نه دویم نجات من الغرق دریا تاسو له وڅکو تاسو مې په بولي واسلای او فرونیان سره له خکرو سره ده مال حاله مې دوبکل دا زمانه نعمت او پ تاسو دریم نعمت تاسو لما نوې شریعت نوې قانون د تورات په شکل کې درکو سلورم قانون افعن القتل چې په تاسو او د ښې عبادتو کو نماوی ته وو با تو ته به د لپاره وج لازم یو خو چې کله پاو ځان تیار کوه نماز روان دی رحم کو او د قتل نه معاف کئ بل نعمت د مرګ راستو می جون در کو چې تاسوی مونږ سر دی الله خبریو یو کی سرګن دی وی نه او وی نه مونږ الله نو تاسو او تندرونی وای یو چغیونی او ټول خاموش شوی نما بیا جون دی کئ بل نعمت تاسوی ډیره زیاته ګرمیده د سوري بندو بس بکار دین و وصلنا علیکم الغماما ما در باندې وریزه سوري او کو دا زمای احسانو تاسوی موږ ټول ارز ستډیس ته مانه یوزان له پخله نشو کوله نو الله وی وانزلنا علیکم المن و ما د اختیار وروړی راغلا تاسوی د سکول د وګو د دی نو موسی علیہ السلام لماوی امسا کانل روبغا نو فن فجرت منه 12 عین دولشینه روانه شوه ول دولس کبیلی دولس خاندانو او پختانو دیو بل جټینس گله ان یو بل لسبر ګولو چې دا خاندان باولو بسکین بیا بمسکو الله وی ته شرخه امثار اوغو دولس چیرې او, او دا داواان او دا د باغوانان او دا د پراجگان او دا د شاخان او دا د پلو د ټول ان ځان ده چې ش ختم شو چې کله دا نیامتون میں دربانې اول تاسو نهمن نه دوذابه یو نزول العذاب من السما د الله بر آسمان نذااب رالیږلو او سر عاب ک غ رای چې روټی پ پخه د ګرم روټی بهوه۔ ستا نونه وره اوله ولاته مخينه وره کوزه کا چې نوړۍ به لپاره ما ټول در نو پکې کونیو سالن و خمزې دات بن پرې خودې چې پليټ کې به راځولو او نوړۍ به پورې کولن چې نه خان وبدوبنوال اوس سالن به پوخ کو مثال په تور دال رېجه نو چې روټای له پکې نه استه لوینې به روانې شي ملخان الله او تسع آیات ومفصلات دا نه معجزې ما موسی علیہ السلام له ور کړې دي چې تاسو باندې معذاب داخل ګو نزول العذاب من السماء او دویم عذاب ذکر کړي ذلت او حوان خواري او ذلیل کېدل چې ټوله د پټی کېلای کیي مهنت بقې ماقام اس لازم نه ورسه د بنی اسرائیل دواجن نزلت او الحوان به سبب الكفران په دې बाब کې دا ټول له خبرې وي اته او دو عذابونه نننس وبکی وایزنا جینا کوم من ال فرعون کی وربن نیا ما ذکر گئی جما تاسل الف فرعون ننجات نجات درکو تو زما احسان بیام نه منی وایزنا او یاد کی اغه وخت خلاصه در ما تاسل من ال فرعونا د خاندان د فرعون د بادشاہانو د فرعون د کیپټانو یا سو مونکم سو العذاب چې رسول به تاسو نن اقا راذابونه ولې د کېپټانو حکومت د فرعون او داغه کوم هغه کېپټیو هغه له کېپټانو وي او بنی اسرائیل چې کوم دا داغه غلامانو نخذو به کور کار کولو او سړو به له بهر کار کولو فر بانے لگیو. او رټي باندې لګیو او اول کول به خړل الله پاک موسی علیہ السلام پاکمزوری قوم کې پیدا کو او د فرعون هغه تختې په الټاو کا یسومونا گمسو العذاب تر رسول به تاول ناکار عذابونه یذبهونا ابناؤکم استاز زامن به علالول ويصلحون نسائکم او استاز جنکی به برې خودي قران وای دا ډیر لوی امتحانو چې ما ژوند پیدا شو او خز دایانی با کرزی دی ای لبا پتاو آچه دفلانی با بچے زویل نرکی گی آت دایانی با پکورنو کرزی دی نوچی الگ بوشو نو پولیس لسیڈی رسولی و آچه دفلانی زویل شوی دی نوچی نیمہ گھنٹا با تیرے دا نو سپایان با گوسکی والاڑوی الگ راکی نوار چاپ اخبل الگ وار کو او خیلو میدان تیوڑو سر بیدے کٹ کو یا سو مونګ وسو ولعذاب او چې له چا به لورو شو نو هغه به پرې خدا وشي دا لوی شی زمو خدمت وکړي چې ځوانان ختم شي دا اولی مازه خلق وای دنا په یوه وجبه ای چې نجومیان خوب لیدلو او فرعون ته وای چې په اسرائیلو کې یو ولګ پیدا کیږي او ستانه او باد شي اخلي فرعون ل په تو لګي دا نو هغه ولګ بس پیدا کیدو لري نه دم دایو وجنم خدا خبره غلطه ده زګا خدا خبره رښتیا شي صحیح شي نبیو نبیو علي سلام فرمایي حديث کرازی من عطا کاهنن یو څومره دې چې نجومي دراغه جهات هاتھ دکا کر دل کی حالت پوچو پاکستان کې دیو اولنو ڈکڑی کا نا جو چاہو سو پوچھو ایم ایوب سو اویلی نکلی دیو اولنو بانے او سنگ چی کالا جادو کا توڑا او پتن لگی دا خدای تو بغاٹے گھاٹے داوے حدیث پاکی رازی من اتا کاہنا سوک چی پالگری لراغے وصدق بمبائی بما یکول او داگا خبر او من اللہ چی درشتیہ ویلی دی فقد کفرا بما انزل علا محمد صلی اللہ دی په آغا دین کافر شو کم دین بانی چی جناب محمد رسول اللہ دنیا تراغلے نو دا لاس چا تخیل چو گور زمان نصیب کسی نی کلی او پای خبره ایکن کول دا کفر دے دا ایمان کچا کلی نو کلمہ دے بیا ہوئی دا اونگ پا ملکی اکثر غلاوشی پای فلانی ماسی کرلاش نک تو دا علم غیب دی چی سوک نم تو رے اگی کی میمان نشتا چی چا چالے تو رے دی کی میمان نشتا دا خاصه د چا دا دیو الله په پټو ذن صوبويګي یو والله ډير خو خلک مون ولیدل چې دا جامع ظاهري خدا علما او چولي د دیندارو يا چولي خو چې کله اور باندې معاملې راشي نو بیا کله سپو باندې پروسه کوي او کله په نوک تور باندې پروسه کوي او کله فلانه بابا ډير رسيده لرې سړې د ایمان په ته دعا کوي لګي بیا بابا په سرواني نو څوک چې دې کسانو تلاړل دا خاصه د خدای یوټوب ده دا نو دا سړي کافر شو مسند احمد کې د حدیث ته اصل خبر ادا شو چې حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام زموږ د ټولو نیکو اگر روانو په لار باندې خپل بيبي سارا بيبي و سره واه انتهاي خلق خزاوا سارا بيبي د حضرت ابراہیم عليه السلام د لون باندې د جون مرګري حضرت سارا او سروه بادشاہ لارې چکپوس لګورې او په هغه چکپوس کې د بادشاہ مخېله با چې بکم جنې راتلانو او د بادشاہ په خوښو هغه وردلته چلو یعنی بدکارو بادشاہ چکلا حضرت سارا د حضرت سر را روانه وا او بادشاه کوشش کو وکړو چې زور د لاس واچو نو لاسونه الله شلکل الله الہ سنا شلکل ابراهيم عليه السلام له بادشاهو یې جماله دعا وکړه چې زماده لاسونه الله خږي زب تعالی خپل لور امر نو حضرت هاجره چې کوم د ابراهيم عليه السلام دیمه د جون مرګ لري وغه بادشاہ لروه او حضرت ابراہیم علی السلام له ورکا ابراہیم علیہ السلام تا الله پا پاک دوی دوه په ذریعہ باندې چه په اولاد د سارا کې به الله پاک داسې ولډ پیدا کړي چې دې بادشاہانو بادشاہي وختمای با او موسی علیہ السلام داګه په اولاد کې وو موسی علیہ السلام الله دا غریب اولاد کې پیدا کو دا فرعون به د بنی اسرائیل بادشاہ ته د سمرا فرونیان تیر شوه دي د فرعون خپل نوم دا اوس کم سره مردار پروت ده پیرامیدو سر کې کړې فرانس تولی وڑی چې جنجي بهونه لګي او کله کم زیلا د خپل نوم ولیدو د بلار نومه مسعبو ولید ابن مسعب او دا د فرونیان او اخیری بادشاہو او داغه ظالم چې دا داوود خدای ته وکړ او چې ز خدای ما انا ربکوم الا علیا زستا رسول خدای ما. نو الله پاک دوب کو رسوائے کو ذلیلی کو نو قران اغه اشاره کوي چیز بهونه ابناکم استو زامن به حلالول و یستهیون نسائکم نو ور نسای یو ما شومان جنکای برخه دی نه نه دا په اعتبار دا رسول دا خزي کې دی لوی کې لوی دی وفی ذالکم او پدی که بلا اون دیر لوی امتحانو من ربکو رب مزویم دا اللہ دا طرف نه دیر لوی او امتحان کو خام اخواده چی دو د دیو روزی ماشون دی اس تا مخ او ته بی بس اور داولاری کتے والا نشی لڑن بی نیامت ما دا آغان اخلاس خی دویم اوس دویم نیامت ویس فرقنا بی کم البحر کلی چی جدہ کو فرقنا جدہ می کو بی کم البحر پتاسو بان د حضرت موسى علیه السلام بن اسرائيل اللوه جنشبه باوزو حجرت بکو او دا, دا فرانيانو دا ملک دا ببریدو تاز طول دا كورونو دا شپیر اوزائی اي طول دا شپیر اوزائی اوزائی زگا غایم دا فرانو دا ظلمونو نتنگشویو موسى علیه السلام و سرده و رواندی چکه له سفای رڼا یو لږه د اکلی کې شور نشتا نماښمان را ویښو نه د ليو خبر نشتا سیړې والو ګرځېدل اړي او کور ته پديوال واولېدل چوي کتل کورنو کې سګ نشتا دروازې کولا ودي دی وی مالکان دیو مالکانه نشتا په دوو دوو بچا په چې بن اسرایل خو تختی دي سګ نشتا کور کې نه خوښ تا نه سړی شتا فراوني ما بلاس نو چا اوس به وجنو نو زان سره دمی ځان سره چاز سنگار او فوجیان دار آروان کل غیرازه چور پسی زو تا دیا نقش کدم پسی را روان شو تردی چې مخامخ در یعنیل ده در یعب ده رست دفرون لخ کر رو رسیدو موسی علی سلام او داغا مرگری تا دریاب یعب بقالا موسی علی سلام توایی چې مونږ دا تاویی چې نزو ما دریاب درياب دې موږ سر کې ষ্টې نیстаў لږو موږ د ظالم بادسيار راغې اوس به موږ وځنی موسی عليه السلام د اعتماد خبرې لګورا وانما يربي سيهدين ما درځه ما الله به ما ته بلار خای کنه دغه بغاره سور کې چې جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سديقي اکبر سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالیه سره او غار کې næستی کفار راځي چې دا قدم نه غار ابو الراغل دا او مخ کې نه دي تري الله اوې فأنزل جلودا لم تروها ما استا امداد په داسې لکه وروګو چې دې د نخ کارې ده قمتري ته وې شپه جوړه کا او پکیه گئی واچو د غار خلوه کسه بګننو زی اغه زیګي کوم تر کیناستا جاله جوړه کا او پکیه گئی واچولا اګوره پاسه کیناست او جولګی له شپه د غار خلوه باندې کا جلب کوتاله اغه بګي زر زر خپل کارګریو کا ګلګاری بګو ګجاله باندې کو حضرت اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ک چرې دې کو فار او خپل نه نه مونږ په نظر راتلو زې رخوله دا چې ګټلې نه مونږ په او نبی عليه السلام ابو بکر صدیق ته وایي سوره توبه کې بیا راشي اذ هما فی الغار اذ یقال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا کله چې خپل مرګ لري وی کله چې دواړه غار کې غم جنکی گا ما مونږ سرسوک دې الله دې موسی عليه السلام وایي انما ای ربی سيهدین ما سره زما رد الله الره خير الله پاک موسی عليه السلام دوی موسی ام صاد روانه کنا په دې هما کماله ته چولی سورته واه کې براشي کړه چې حضرت موسی عليه السلام په لومبځل باندې د الله دېدار ته لاړو د مدینې نه روان دي د ګړو کنده کو سره دي د شعیب عليه السلام لور چې حضرت موسی عليه السلام د جون مرګ لري اگه و سرده و پیغمبران دمر حیانه گی چی در شپیف سفر کهی چې زما په خضبانی در چانه زر اونه لگی انان خوی میری جسم و میری مرزی دا چی ارز زرگان تون در چاواخر سکار ده و خدای در بشرمون و شرمازم در بانی سکار ده میری جسم و میری مرزی پیغمبر وی چی زمان در خضی پا, پا, پا لوبانی در چانه زر اونه فاطمت الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنو یو خبرکون بد راجو خواریو دا بری نخوننا کلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو لفرمایی که زدن مخی شما نو زما جنازه با درز نوڑی چی زما در جنازه په کٹ بانی در غیر محرم سڑی نظرون لگی وی زما زرپ پاک دی نستازو در فاطمی نسیوا پاک دی موز بنا کئی وی سطر خود زرپا کار دی فاطمه او رضی الله تعالی عنہا د نبی رسول اسلام لخت جگر سیده نساء اهل الجنه د ټول جنتیانو د خود سردار د امام حسن, امام حسن, امام حسن او د امام حسین غون د عظیم او مور هغه ورځې ما په کټ باندې د جنازي په کټ باندې د غیر محرم چې جماعت ستر د چاغه په نظرونه لګي د ما جنازه تشبیه اوسه او دا وینه وی میری جسم او میری مرضی نو موسی علیہ السلام خبر مې دی پورې کولا خځه توې باران هدي مورخین لیکي چې باران ورېدو جړې وا د جمش پوا ډیره خش پوا او د موسی علیہ السلام خځه د بچي بیمار و د او اودا غواکې بیر زیات تکلیف نو موسی علیہ السلام کوی تور طرف ته ولیدو چرنا دا نو خځه توې تاسو دلته وختېر گئی اینی آنستو نارا مہا آگره ورولی دو لعلی آتیکم منها بقبسن زبا دالت نظام سر سر وڈ کیرارم لعلکم تستلون چیزان پر گرم کئی او بلش پدا نو مانا نقشہ خطاشی وی نو علت بسوگی لار بای تپوسو کم چې مصر لکم لارتلی دا نوزو پاگت رب باین روان ش موسیٰ چې کله چی کلکو حیطور تورسی دو اگرنا دا اللہ دا قدرتو نوورو نسر وڈ کیوی خو دنیا ته خیل چې څو چالاکار زيو او الکه ما هغه به رستونه پاتې چې او الله ولاوازو انني ين الله ابو څنګه دهبته وازو چې موسا ز خو دیم موسا عليه السلام مدرې دو فخلان علیک انك بالواد المقدس طوا خپل پیزار او باسه پاک ځای لرا ده لې موسا عليه السلام پیزار وېستو بیر زبردست او صلوا الله ور کړو بیر کلک زو ور موسا علیہ السلام او الله پاک ورده یوما تل <سؤال> کبی یمینی کیا موسی موسی خلاص کی دسی دی نو موسی علیہ السلام ورده وی هیه عصای الله زمان سازه کار به دا مطلب و من درا غسته هیه عصای یخو زما امسادا اتوکه علیها پدی ټیک لګوم زنه لړم کم ګډه سروم پدی زاندم کم وحشو او و وحش بها لا غنمي او خپل ګډول پانه سانډم پدی پا باندې نو ګډ بس بابا له وی شي پردې سترنګ ګور د امرالا پانه سانډا نو یو بې زوالی نو یو را لې غشا ګور کړم دا حرام راړي حرام خور وي بې زوګر زګ چې پردې کچابوټه دی ویني نو سړته را ما ته موسی عليه السلام ورته وحش بها لا غنمي زغ خپل ګډول پدی پانه وليا فيها مار بوخرا نور فی دین بغشتہ ج دل دوسرا کی دا شرم دی پوام الله پاک ورته موسی علیہ السلام القيها یغرزو تقدم رفیدو ولا شیء یغرزو تی ویغرزو لا قران وی فیزا هی چم او الله پاک ورته خوش وی النساء موسی علیہ السلام می مرضن گو ذبي اولني شكل لاس كده موسى عليه السلام پسنگ الله اسکی خدا بیا امسا شو او الدن وردوي اذهب الى فرعون انه توغا لاشه فرون دا اغا سرکشه دي نو موسى عليه السلام ولدان وای چی الله سباب الارجم الته بچی پیدا کیدو ولید لکونو گڑی بیزی بی دی په باد واران کی مبرقودی دی سوک موسرا مورخین لگی چې د کلتورني سپلای پلاسګه راغشته را رامند کړی دا نو د دې خو نه چې مدین له دون لښپی او لصرې کې رسیدل او ال دا شپې ني مش په دا جره رامند کړی دا د سهار باندې سره هارون علي سلام لا وروله وله چې هارون پاسګنا یسو کې موسیم بيتال الله کوم نه دې کړې یا الله کوم کړې غصه په انتظارم د لاسو شپو مزلي په یو شپه کې کړې او سهار وختي د فرعون په دربار کې ولارد او ورته دا خلق ما د پروېځوال د الله دین بیان ک ام مورخین لګي چې موسی علی السلام د فرعون د ډوبېدون رسو ک له فارغه شو او مدین د لاړو چې دا خزه تبوسو کوم د بچی ته پوسو کوم نو بچې د سلویختو کالو او خزه وفات شو سلویخت کال خپل بچینو لیدره ما تا تا او تاسو مر قرباني دین د بار کول شو زکه یې پیغمبرانو یغقول الازم زمو تا لپاره یو نقشه کې خدا الله وي نو موسی علی السلام هغه امسا خبره مي کوله چې الله ورضي فضل به اصل په امسابانه چې کوم د دریاب وها نو موسی علی السلام په امسان نخې راخکل شروع کړ دوه لس نخې راخکی نو ابو بزيد دي چې په مخ کې دي نو په برخه تل شروع شو لکه دیوځه سره کيږي لام د دریاب کوچ خلاص شو او موسی علی السلام قوم مخه شو اراده را بسې موسا علیہ السلام د دریاب اغسر دور رسیدو فرعون چې او قاتل جدا جبا خو عجیب غو نقار دے او چلاردا بس موږ مور منډ کو او اوس با موسی علیہ السلام سره د لحکار بیرې سار کو به وجود زمبلات شهيده چکلا اخرنه کس د فرعونانو د سمندر کیناره ته رسیدو او باندې سر ال خطوط وک قرب شو الله با قبول وی او الله جبار کو تن راخني او بولوي بیا یو بی ځای او بیا یو ځای بی شي فرعونان سره د بادشاہي سره د هر څو لاړل نابود شو الله وځي چې همدات کوم هغه بیا په معمولی سزباني کوم الله فرمایې فانجيناکوم متصل نجات درکو واغرقنا آل فرعون او دبکل فرعونان سره د فرونا وانتم تنظرون اتو تماشي کولی تاسو قتل او خوانداږي چې صدا دشمني او د الله په عذاب کې ککړی اته ولا اوچت به ډېره وای ناشته او تماشا ولکه جنگي خیبر کې چې کلا اول د خیبر کې لفت حقې ده نا او نبی رسول الله فرمایل چې الله په کله د هغه چا په لاس باندې فتح کړي چې سبا ولږ جنداو ورکم د هر صحابي دا شوکو وو چې نبی اسلام به جندا چاله ور کوي د دې لخکار کی عادت بسوک کړي چې سهار شو وی حضرت علی کوم زید رضی الله تعالی او کرم الله وجه اگر آګه وی زید الله حبیب او استرګم خراب اسلام لخکارینا بالکل شکو او خوګواله ډونګړم نبی له سلام پر لیړې مبارک رواغستې لی. پس ترګ ولولې ویزا او خبره فتح کو نو نبی اسلام بر پډې راي ناس تو. او صحابه ودا يهوديان رانیول او لالول به او نبی اسلام به تماشہ کولا نو خون گئی کل دشمنی او او تی و خوان غي چې کله ستا دښمني او ستا د وسلاندي او ستا کشران لګي ته بدلاخ لري ټول اوشت بډیري وای ناشته او خفق خار د پخره اوشت کړي قران واي انتون انتم تن ضرور ما قتوا سر اغه اسانو کو دښمن مې دل تبا کو تاس موله بډیري کینو لای او تاسو قتل اوس درې نعمت و اذ عدنا موسی 40 ليله ختاسو اغه بد به کوم ای کړي چې ما وادو کړو موسی عليه سره د سلوختوشکو ثم تخستم و لجلع بیا تاسو اونی و لسخیل خدای توب بانی من باده پس د موسیٰ علیہ السلام دتلونا و ظالمون او تاسو ای ظالمان زکا دمرا او و لی موسیٰ علیہ السلام تاسو نایر شو سمع فونا انکم بیایم ما فیوکا دین رستم تاسو د لا تشکرون دیده پاستاو زما پا نیامتونو باندې شکر و بیا ګورئ. <تصف> زنه جینا کوم مناللی فرون نام یاد کا اغ وه کله نجات در کو خلاصې درکومات تاسوله د فرونیانو نام یا سووممونونه کومسو الذاابی چې رسول تاسوله ناکاره عذااب نام یو ضبونه ابنا عکوم اللوول زمن ستاسوو۔ ستهحیوننا نسا عاکم او پری خود جوندی پریښدي ستاسولوونم وفی ظ لیکم او په دغه کې چې زمنې د لاله اللولوړ دله دلال پری خوددي ب امتحانو ازمای شومررب کو معض د الله طرف نه ډیر لئ و عز فره کنااب کو اوسبلنی مات کئی اغ و چې جوامې کو په تاسو باې دراب فررکنا جوامې کو پهنجنا کوم خلاص او ننجات م در کو تاسوله اغ رکنا عاله فرونام او ډومیکل فرونیان و انتون تنظورون او تاسو په غټو غټسترکو کا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً او یا ته هغه وخت وادو کوم د موسی علی السلام سره 40 ليله د سلو یوختو شبو ثُمَّ تَخَصَّمُ الْعِجْلَ نبيعون ول تاسو خله را په خدای توبه مم بعده پسدلو د موسی علی السلام نام وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اووی تاسو د حد نتیری دن کی سلم کون کی سن ما آفون عنکم بیام مافیو کتاسولا من بعد ذالکا رسو ذرین لعلکم تشکرون دیده پارا جتازو شکر و با سیده اللہ پنیامتنون واخر داوانا بحمدل اللہ حیرت دوکه الحمدلله <سؤال> رب العالمین <سؤال> والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و المعرسلین اله الا لامین دا مونږ چ یا یموري در الله دا د خپل رضا و غرزی الله په دی باندې زموږ د نه کو تل درنه کی الله زموږ په ګناونو د عافیت کلمرا کاری الله د دې اجر او ثواب زموږ مشرانته زمون چې کوم فاتحی دی الله زمون مشران تا زموږ استادانو ته الله وخت د دې اجر پوره پوره ورسه الله زموږ چې کوم استادان جن ديدي الله ته په امرونو کې برکت واچي الله زمونږه د ټولو چې سه هوا یجدي مشکلات دی الله ته بخپل رحمت باندې بخپل خزانو نه پورته الله موږ کمزوري الله زمون اس او طاقت نشته والله ستا دربار کې ملاص نیولې دی الله ستا کتاب او مخاله دی الله ستا نستا خاص فضر غواړو چېته په خپلو بندې گانو کړئ الله ته پهمونږرحمو کې. الله زمونږ چې سم مشکلات مشکلاتی الله دغې د پوره کولو دغې د خلاصو بله سلارنی د بغیر ستا درریاب نه ستا د دربار در نه اللهته به موبانې خپل رارحمو کې الله د دربار د رحمت نه په موږ رحمتونه راوړې الله تزمن رضا شي الله زمون هر عمل د خپل رضا او ګرځه الله زمون مالی اعمال مالج پاګي تخفکهږي الله زمون هغه عمل مالج هغه د حل استاد حبيبي صلى الله عليه وسلم د مقامخه دو سره موږ له شرم باعث ګرځي الله زمون هغه عمل والي چې موږ په است ذکرو سترګو باندې د حضرت صلى الله عليه وسلم لهوشو الله پر روز د قیامت موږ لده حوض سر نووبو نصیب کی الله دنیا کې د قران علوم زموږ نصیب کی او میدان محشر کې الله د حوض کوثر او زموږ نصیب کی او الله اخرت خاتمه زموږ په ایمان کی او دا خوګا کلیم زموږ نصیب کی چلا الاله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه